Damer ja, och herrar, välkomna till avsnitt 14 av Good Luck Have Fun. Mitt namn är Marcus Persson och Kristoffer Anelin hittar vi på hemmaplan igen. Tjena! Tjena, tjena! Och tillsammans med Emily Tid, alltså avsnittarnas Emily Redfield, ska vi ha en trevlig pratstund. Välkommen, Emily. Tack så mycket! Kul cool att vara här. Ja, jag känner dig mest på grund av din samling, kan man väl säga. Din ja. Resident Evil det är Resident Evil-samling. Den lilla samlingen där, ja. <laughs> ja. Ja, jag vet inte om någon annan som har större samling än dig, i Sverige i alla fall, eller jag vet inte i världen heller. Jag är inte så insatt i samlingar och Resident Evil, men du har en väldigt stor samling. Hur länge, ja, har du... jag... ja, hur länge har du samlat? Jag har samlat aktivt sedan runt 2008. Då var jag mig för att det här kan bli en samling, det var lite roligt. Och så gick det ut för <laughs> <laughs> har du hunnit spela allting? Och, för har, ja, det är ju mer än bara spel det har i och sig Men det har ju figurer och affischer Och ja, det har väl det mesta inom Resident Evil antar jag Ja, jag har mycket men ändå finns det så mycket som jag inte har lyckats få tag på Men det är ju för att serien är ju 20 år gammal så det har hunnit bli ganska mycket saker under de åren mm. Men jag har ju spelat de flesta spelen och sådär i alla fall men har fortfarande några i backloggen Okej okay. Jag är faktiskt inte så bevandrad i Resident Evil Jag har spelat ettan när det var nytt Och som du säger, det är väl 20 år sedan Nu mm. eh, Så jag, jag känner igen eh, Hunden som hoppar Genom fönstret eh, Skrämsen eh, I början av Resident Evil 1 Men det är typs Det jag minns <laughs> av spelet Ja, men det är ju den som är uh... den mest minnesvärda saken i spelet också för att det var så oväntat. Ja, och så minns jag att man spelade Moonlight Sonata på piano för att öppna en mm. dörr. Uh... Det är, <laughs> det är min, mina Resident Evil-kunskaper. Du då, mm, Ja, jag var djupt förälskad i Resident Evil 3, Nemesis-varianten. Eller ja, Nemesis heter det väl. Det är väl en, en. Den, den har jag spelat extremt mycket. Både ute och innan. Och flera gånger om och så vidare. Men det är väl typ det. Är. Jag spelar ganska mycket fyran ett tag också. Men jag vet inte, jag fastnar inte riktigt för den. Jag tycker trean, ettan och trean. Och tvåan visstligen också var riktigt bra. Jag vet inte, sen tappar jag lite intresset. Mm. Jag vet inte om det varit lite för mycket action och lite för mycket mm. ja, ja, som det var skräck och lite så där jobbiga, trånga gränder och springa ifrån saker. Det vart mer det kändes som att det vart mer action efter vi och femman. Typ. All right. Vilket har du som favoritspel då, Emily? Ja, jag brukar säga att det är delad plats mellan Resident Evil 2 och Code Veronica. Dels tvåan för att den jag minns mest från, från min barndom och sen nika för att det var det första jag spelade helt på egen hand utan min brors hjälp. Jaha. Så ja, de ligger på en väldigt hög plats på listan i alla fall. <laughs> Om du inte får välja något inom Resident Evil-världen då? Har du något favoritspel då? Ja du... <laughs> det är en svår fråga där, svårare fråga. Kingdom Hearts kan jag nog säga i så fall. ja Får tala om det, jag har ju precis spelat ut Kingdom Hearts 1. Ja. Oh. Jag har inte rört spelserien alls tidigare. Så nu för kanske var två, tre veckor sedan började jag spela ja, HD-remixen på Playstation mm. 3. Så nu i, i söndags satt jag typ åtta timmar i sträck Och ja, körde ut eh, körde ut spelet, alltså Kingdom Hearts 1 men jag vet inte om jag tycker att det är så bra som, som alla säger, mm. tyvärr. Det är jätt, jag, jag tycker att det är jättemisigt att, att besöka alla de här världarna. Alla din lilla sjöjungfrun. Eh, ja, vad var det mer? Alice Underlandet. Alice Underlandet. Pashan. Pinocchio. Eh, ja, det var jättemysigt. Ja, pu. Det var jättemysigt att, ja, att gå in i alla de här världarna och spela där. Men själva mm. gameplayet och, och, och ja, hur, hur, man, hur striderna gick till och magisystemet och det där. Ja, det är mycket, mycket button här ja. är ju, så. Ja, nu har jag ju spelat i och för sig, vad är det, 12 år gammalt? Jag tror det släppte, nej, ja, är det 2000? För 2004 kom det väl, första är jag väldigt säker på. Eller 2002, så det väl 14 år till den 14 år, så, ja. så man ska väl kanske inte klanka ner i allt för mycket, men, <laughs> men ja, jag hade ju hört så mycket bra om det så jag hade ju liksom överhypat spelet själv. Uh, och sen så störde jag mig väldigt mycket på kameran stundtals också, att den visade ja fel. <laughs> När jag skulle göra hopp så, så kunde jag inte se vart jag skulle hoppa och sådär, men, men det, det löste sig. Mm. Du kom i mål i alla fall. Jag kom i mål. <laughs> uh, och slutfighten var ju inte heller någonting jag riktigt tyckte, tyckte om. Uh, mm. han hade, varför, varför inte då? Han hade typ sju faser. Uh, mm. Sista bossen. Och det blir Joy. så här. Uh, Trevligt. Han bara eller? yes. Nu har, <laughs> eller hur? Man, man spöjer först människofasen. Eller man kan säga han är en människa. Och då tänker man ju alltid. Det här är typiskt JRPG. Nu blir han Demonen. Ja, så blev man en demon. Och så spelade man han. Då tänkte man, ja men nu är det klart. Nej, då var han ju en människophase på nytt. Så var ja ja, okej, vi, bara, vi har bara spelat demonen nu, så nu ska vi spela människofasen igen. For real, this time. Och så spelade man <laughs> människofasen. Nej, då var han ju någon superdemon sen. Så klart. <laughs> Och så man... ganska självklart tycker jag. Ja. Och, då, och då var det återigen så här: spela den och så sen öppna någon, någon portal i munnen eller något sånt där. Och alltså, så åkte man in där för att rädda Goofy. För man spelar ju med, med Goofy och Donald. Kalianka och Långben. Så man räddar Långben och så, sen så ny fas och så räddar man Kalianka och sen ny fas. Det var väl en, runt en sju faser i alla fall. Och jag var, nej, vad gör ni? Det här kändes inte bra. Jag tycker den sista fighten är jätteroliga. Alltså så. Jag men jag vet inte. Jag, förstår. Alltså jag räknar alltid att det tar typ en timme från sista sparpunkten tills man är klar med spelet på ett ungefär. Ja, det var lite jobbigt också för jag hade som sagt spela åtta timmar i sträck, eller sju timmar och så började jag känna så här att jag ska börja gå och sova. Men det känns som att jag är väldigt, väldigt nära slutet och det skulle kännas så bra att gå och lägga mig och veta att jag har klarat av spelet. Och sen så, ja, som du säger, från sista sparfilen tills, tills eftertexterna rullar, det är nog en, ja, tog nog lite mer än en timme för mig, för jag dog några gånger på sista, sista bossen eh, mm. också. Vad ska man, ni, ni båda har, du har också spelat det, Krike? Mm, ettan jag har spelat. Eh, hur, vad ska man egentligen göra på, på sista bossen där i människofasen, när han typ fängslar den? Han, typ Kasta någon magi på en som gör att man. Det, det är som en. En liten demon och så han som följs åt den om man ska säga. Och sen så säger jag ju någonting typ. It is futile. Submit! Ja, exakt och sånt där. Och så och sen så det, håller demonen fast den ett tag. Vore det att göra någonting åt det, eller? Fatt, vet har, Ni kanske inte har spelat där här så nyligt, eller så nu. Inte minst. Men... Alltså jag spelade ut 2000 när det kom ut i fyra. Jag, jag, jag kom faktiskt till det. Okej. Okay. För jag sprang bara runt när han gjorde det där. Och det kändes ju som att alltså det var ju typ en halv minut och jag inte kunde göra någonting. Så det mm. kändes som att jag gjorde fel. Okej, okay, nu gör han den där attacken. Och ja, då springer jag runt här i en halv minut innan jag kanske kan anfalla igen. Och Har man nu otur så börjar han med den attacken igen direkt mm. efteråt. Då är jag bara aha, en halv minut till och jag bara ska springa runt och göra ingenting. Men ja, det kanske var rätt Rätt taktik, jag fick ju ner den till slut så... Ja, vi måste ha gjort rätt på service i alla fall Uppbevolningen har gjort något rätt Ja Tanken är att jag ska fortsätta Det är ju två spel till på den här hd -remix skivan. Mm, för jag är väl Chain of Memories på den jag är väldigt säker på ja, TBA-spel som är portat till Ja, till Playstation 3 då Ja, men precis. Först i Playstation 2 och sen dit, enkelt. Okej. Okay. Eh, och sen är det 3, 5, 8, slash 2. Eh, men det har jag hört är, är bara... Eller portningen är bara en två timmar lång film. Eh, bara för att få storyn. Så det är som okay. inte, inte egentligen något spel. Inte ett inte spel. Eh, utan ja... Bara story. Det är bara story i filmformat. Mm. <laughs> För jag tyckte det spelet var svintråkigt så det är väl kanske bra det. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag det var satt väl så till... länge med det. Jag var så förbannad på det. Det var så himla dåligt. <laughs> För det är väl till 3DS tre... tror jag. Ja, precis. Så, ja. Nej men jag ska nu vet jag inte. Nu är jag rätt mättad på Kingdom Hearts så kommer det att Vänta ett tag innan, innan jag börjar. Sen så funderar jag på att eh, kolla runt hemligheter i Kingdom Hearts 1 också och typ hitta alla, alla puppis. Och, och, för man ska ju mm. hitta åt alla 101 dalmatiner. Eller ja, de 99 ungarna som är borta. Så funderar jag på att göra det och, så, och kolla runt lite mer. Upptäcka lite mer. Utan det som finns. Sen har jag hört att det finns eh, gömda bossar också. Och så sen så. Mm. Colosseum har jag också kvar där jag har hört. Ja, Spelet funnits ett tag men jag har hört att man får möta Sefirov och det skulle jag vilja göra. Han är väldigt svår, kan jag säga. Jo, jag har också förstått det men jag vill ändå mm. ha petat han. Jag ska försöka spela han också. Det skulle vara mäktigt. Jag har gjort det i Fallon 57 redan. Men till <laughs> att göra det igen. Ja, exakt. Och har du spelat något annat nyligt då förresten, Emily? Jag började med Bloodborne faktiskt sen som förra veckan. Jag är lite sent i iväg. Men ja, det är det första eh, From Software-spelet jag spelar. Så Jag, jag, jag börjar med Bloodborne, sen får vi se om det blir Demon's Souls och sen Dark Souls då så får vi se. Mm -hmm. Okej, okay, jag, jag har bara spelat igenom Demon's Souls. Men då gjorde jag allt i det, allt man kunde göra mm. eh, Eller ja, man kan väl spela runt i oändligheten i och för sig, antagligen men, det, men jag tog alla trophies i alla fall Det anser jag som att jag har gjort allt eh, Men på tal om, om Bloodborne, jag fick faktiskt testa det hos en kompis För första gången nu här i, i... Ja, när var det? I fredags var det väl så de mm -hmm. fick som liksom testa att springa runt lite. Men jag kände igen mig rätt väl, alltså i, i kontrollerna. Även för att det var ett tag sedan jag spelade Demon Souls. Så ja, det kändes. Jag kände mig som ja, hemma. Inte hemma kanske, men nej. Jag kände mig bekväm med, med kontrollerna. Så han jag var hos efter att ja, vi vi var fyra styckna där, så kontrollen gick ju runt när man dog så fick nästa spelare okay. testas på spelare. Så efter vi, efter vi tre hade kört, kört några gånger, så tog ju. han som hade spelet tog, tog kontrollen och sprang till direkt till första bossen och sen så fick, gav han mig kontrollen och bara här, här är första bossen. <laughs> bara, kul. Men jag spelade han på första försöket. Uh, nice. Så det var med. han var förvånad själv bara, Jaha, det spelade på första försöket här då. Jag, jag fick Ni börjat, Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag har ju som sagt spelat teamonsål innan så jag kände ju som tillmekaniken ja. till mekaniken lite grann så så jag mm. fattade ganska direkt att, att just den här bossen gjorde mest dels, eller enbart på mig i alla fall bara front frontal attacker så jag tänkte att ja, man, jag håller med <laughs> I hans rygg och hugger där. Och så ja, 3 och 1 var i hans rygg och hugg när, när jag har tid. Och det funkade. Det var en gång jag råkade hoppa och fastna i, i broräcket eller man ska säga som var, var där. Så då fick jag lite, lite ont med att han ta någon potion eller ja, men, någon liv i alla fall så att kunde jag kunde fortsätta vara bak i ryggen. Men... Det är drygt när liksom, omgivningen eh, skruvar upp för en när man kör en bossfight För jag mötte Fader Gascoigne eh, I fredag tror jag det var och det var mitt andra försök Och då skulle jag landa sista attacken på honom Och så råkade jag en till en jävla lampa istället <laughs> Det var en jävla lampa så, så att du skrek ett tag och så lyckades jag döda honom Men det var liksom lite, lite drygt Att det skulle ta så mycket längre tid För att jag slog in en lampa och den bossen är lite besvärlig för det är så mycket saker runt han också. Ja, det är ju, eh. han har ju så svåra faser. Så det är ju mm. gravstenar och det är lampor och det är... Precis, träd och skit och... Ja, ja. nej, den är otäck. Eh, ah. Så jag förstår att... Och det är, ja, som sagt, när man behöver ett slag till. Mm. Eller så, det är då det går fel. Ja. Eller, eller om, det inte, om, inte stå, om man inte studsar in i någonting så är det så att man blir lite för girig och ska... men jag hinner slå innan han slår. Mm. Men det gör man inte och så där man. Nej. Jag brukar ofta tänka så många spel med bossfighter där man får se liv att när man, eh, ja, när man har kommit ner under hälften då reserverar jag men nu. Det här, det här fixar jag. Jag behöver bara fortsätta göra det jag gjort nu. Den mm. ja, resterande halvan också så har jag klarat det här. Och det är alltid precis då när man tänker det som bossarna oftast säger, nej. Nu är det en, en ny fas, ny fas. Mm. <laughs> Så man bara måste lära sig. Man bara, helvete! <laughs> så dör man typ två sekunder in på den fasen och man bara, jaha. <laughs> Inte så roligt. Och sen mina första minuter i Bloodborne var lite små dåliga för jag precis skratt ut Kino 2 faktiskt. Och där är mm. väldigt mycket button i sidorna. Mm. Och så går med det tänket in i Bloodborne där man måste tänka på varenda liten sak man gör. Det var verkligen, var det var så förvirrande? <laughs> ja, det är verkligen eh, motsatserna. Eh, som ja. du säger, det är mycket, det är hack and slash. Eh, och Bloodborne är ju... Ja. Eh, ja, man, man, blir, man premieras ju inte av att trycka mycket på knapparna om man säger alltså. Nej. Verkligen inte. Verkligen inte. Mm. Uh, men vad tycker du annars då uh, uh, Känns det bra, spelet Det är ju ändå ett ganska ju typ Om du ska spela, som sagt, vi har nämnt det förut tror jag, att uh, Det är ju det bästa från Software-spelet att börja med att säga, För det är ganska mm. nybörjarvänligt på något vis Fast det är jobbigt och det är svårt det också Men känns det bra eller? Jag tycker det är suveränt Jag har redan fallit för Jag har kollat mycket när Andreas har spelat <laughs> Tidigare mm. Men uh, Ja det är så kul att uppleva det själv och verkligen komma in i det här tänket att man måste trycka här och där ska jag dodge av attacken. stanna till system och sen är det ju så mycket lår som är med varenda liten grej man läser på så får man ju se någonting nytt och det är, ju, ja, det är super. Mm. Jo det tycker jag är trevligt med, det är väl nästan generellt alla från softwares spel, det är just att du blir inte matad med loren genom videoklipp som är så enkelt att göra. Mm. Utan du måste faktiskt själv engagera dig eh, Och ja, men sagt, titta på items Du måste titta på omgiv alltså omgivningen Hur den förändras och... mm. ja, Jag tycker det är trevligt Det blir ett mer utforskande spel ja, men Än att ah, men nu får du fem minuters videoklipp Och nu får du fem minuters videoklipp På något vis. Ja. Det är sånt alltså Som växer in i spelet På ett annat sätt Precis mm. Hur många bossar har du spöat? Hittills? Två stycken <laughs> All right. Första bossen tog jag också på första försöket Och sen ah, nice. fadiga skar in på andra försöket Så det är de jag har gjort än så länge ah, Ja. Det måste ju vända ändå rätt bra För den här fader Jag fick se den fighten i fredags också Jag testade den aldrig. Men det var ju en, en boss med två faser Mm. Att, att fixa, ja som sagt Jag tyckte det är svårt när det blir en ny fas För det är ju någonting nytt man skulle lära sig Men du ja. fixar det på andra, andra försöket Ja, S ibland så Snyggt, ja bra jag gjort kan ju säga att Jag hade ju speldosan med mig Så det kanske underlättade i fighten lite grann Men ja Spel Speldosan Ja man kan ju stanna honom en gång i varje fas När man har en speciell speldosa Som man får av en liten flicka Jaha, precis Ja det visste jag inte. Nej, ja. Jag har som sagt inte, inte spelat det själv. Men... <laughs> Nej, då är det svårt att veta. Men hur visste du om det då? Får man veta det under spelets gång? Eller är det någonting man bara testar? Typ? Ja, ja. ja man, får ju, man får ju testa och se och lista ut. Men jag visste det som sagt för att jag sett min samma Andreas spela Bloodborne. Så ja, mm. ja. Det, det blev så. <laughs> yes. Du och Kristoffer, har du spelat något på sistone? Eh... Uh... Monster Hunter Cross idag och igår natt eller i morgon ja i natt spelade jag som alla andra Dark Souls 3. Dark Souls 3 har det blivit. Mm. Men jag var tvungen att jobba så att jag kunde inte, har inte hunnit spela så mycket. Eller ja, en del. Alldeles för lite. Men mm, det är väl det. Det är Dark Souls som gäller. Det lär nog bli det nu fram, över här. Mm man tar ju några timmar att spela. <laughs> ja, de gör ju det. Och så är man av den karaktären att man gärna inte vill springa igenom spelet utan gärna titta några extra gånger. Mm. Och sådär. så där. Så ja, jag vet inte. Men det är, ja, det är så trevligt. Jag gillar daxo Eller alla de där. Du är också att... den här personen som ser två gånger och sen så börjar du gå till höger och så känns det, bara, det här känns som bossen. Så jag, ja. då går, vänder man och tar det vänstra gången. Exakt, och okay. så är det en stor drake där Och så dödar han en så, nej, nej men jo absolut Men <laughs> ja, var, var Felsida mm. Jo nej men det är sådär Och de är så duktiga på att gömma saker och hitta, Ja men mm. hoppa ner här så hittar du en liten pryl eh, Och jag har sagt åt mig att jag inte ska Det blir inga guider i Dark Souls 3 Så att jag tänkte, det får ta den tid det tar Det kommer att ta länge också Mm. Men det är helt okej. Okay. Jag vill inte rusha igenom ett så väl arbetat spel. Nej, precis, för jag känner lite som en bladmågnat för att jag vet så mycket om det. Mm. Det som att jag missar ju liksom upptäcka glädje med det för att jag känner till speldosan. Och jag visste det där jag vet över vilka val man kan göra med storyn och om man vill olika ska hända. Och det är liksom, ja det hade varit kul att få reda på det när man spelar det men ja. Mm. Det går, inte, det, det går inte Man spela alla man passa. spel hela tiden. Liksom. Nej, nej men så, man får ju bara utforska en gång. Eller man är ju bara ny en gång så att säga. Så man får eh, passa på. Eh, kör man new games så då är det ju som samma lika igen. Så att säga. Eller precis. ja, åt det hållet i alla fall. Det skiljer sig inte så mycket. Bara lite svårare. Precis, ganska mycket säkert också. Ja. Men det, det är trevligt, det är trevligt. Mm. Så det är väl mest det jag spelar Jag spelar lite Monster Hunter också eh, Cross eh, i Wild for Vildförtvivlan Men det, det är det kul yes. Du nämnde att du inte skulle köra någon guide Nu i trean mm. Mm. Har du kört med guide i ettan och tvåan Jag körde guide i Dark Souls 2 eh, Av den anledningen att Vad var det för anledning? Jag var sen in i spelet tror jag. Och kände att... Nej, nej men jag vet inte. Jag minns faktiskt inte. Men jag, guide, jag körde guide inte genom hela Dagsos två. Men det var någonstans jag hade problem. Om det inte var... Det finns ett ställe där man springer i en skog. Som är jätt, det är jättemycket dimma i den. Jag minns inte alls mm. vad den heter. Och jag hade sån jäkla problem att hitta vart jag skulle springa. För man ska ju följa något sorts... Jag tror man följer sidan och ska man vika av eller hur det nu var. Jag minns inte. Men jag tror det var där jag började köra guide- för att jag har varit så frustrerad Och det finns ju inga kartor Det finns ju ingenting, vilket är jätteskärmigt Men av någon anledning så drog jag fram guiden där Och då tror jag att den lite sådär hängde med Ja det brukar ju vara sådär När man väl har börjat ja. titta Då blir det sådär, ja men jag har ju redan börjat jag kan liksom börja Exakt titta. Och då var titta. det sådär Och mm. det var ju ett fantastiskt spel ändå Men det, jag som tappar, jag vet inte Jag, jag försöker köra guidelöst så mycket det bara går För det blir, jag tycker att det blir roligare Mm, men det är ju bättre att klara av ett spel Med guiden att inte klara av det alls ändå, så. Ja men så är det ju Känner man fast för mycket så får man på spel liksom Kunna kolla på ah, bara den här grejen Och sen försöka hålla sig till det och inte <laughs> köra mm, allt exakt. Det är samma sak när man spelar Spel med save states Och så tänker man ja, men jag ska inte använda save states Jag ska spela som normalt Använda passwords och grejer Och så kommer man till något ställe men, ja, men här kan jag väl här, nu, nu använder jag bara save state Men bara här så när man har börjat då är det som varje ruta, save state, save state, safe state. det blir lite fel. Ja, exakt. Jag Själv så har jag tittat in, ja, Playstation har ju någonting som heter Playstation Plus, som man kan vara medlem i. Med. Har man Playstation 4 så är man väl typ, måste man väl typ vara det för att annars funkar väl inte online- Delen i spel har jag för mig. Eh, hur som? De släpper massa nya spel. Varje månad. Sex stycken nya spel varje månad. Om man är medlem i det här. Så jag har testat. Playstation 4 titlarna. Eh, så det var. Testade lite. Zombie hette ett spel. Men jag spelade bara en halvtimme. Eh, sen så. La jag ner det. det är inte riktigt min typ av spel. För att se om jag ändå tar upp det. det var, såg ändå bra ut. Så jag, jag har varit ändå lite nyfiken men jag stängde ner för att testa de andra två spelen. Och det andra spelet var Shutsimi tror jag man uttalar som. Ett snabbt enkelt eh, sidskrollande shootemap up-spel. Typ tänk Gradius eller eller ja, vad heter R-Type eller Darius Twin såna flygande uh, shoot'em up skrålande spel uh, fast väldigt mer plojigt och, och bara gjort för snabb arkade action så varje bana är 10 sekunder lång sen säger bana klar och sen kommer man till, sen kom man till en, en, en store där du får välja mellan tre random saker som man inte riktigt har koll på vad de gör så man får ju som liksom Learn by doing Det kan som vara en, ett, ett piratsvärd Som, som gör att, att du börjar skjuta Kanonkular istället Till exempel, eller en badboll som gör att Hela banan blir en hopp, hoppborg mm. Jätte weird och, och det har bara tio sekunder på Att välja item i shoppen också Så det går som inte att Man har som ingen tid alls Så det går väldigt snabbt Och Och Ja, det är inget rymdfotor utan du är, du är en fisk med en människos som håller i ett maskingevär. Eh, så det är verkligen sådär. Äh, weird. <laughs> Men det är jätte, det var jättekul faktiskt. Snabbt, enkelt och kul. Det var precis vad jag behövde när jag testade <laughs> i, i, i tisdags. Men uh, sen det tredje spelet som jag verkligen fastnade för heter Dead Star. Finns även till på Steam har jag hört. Uh, och det var 2D-top-down-space-shooter där man spelar 5 ja, mot 5 eller 10 mot 10. Uh, man uh, tar över baser och man ska utrota den andra lagets uh, bas då, så att säga. Så då får man välja mellan tre olika skepp. Typ ett skepp som har bonus i att, att, uh, att ta... Ta en, ta en bas För när man tar en bas står det det liksom en, en timer som startar Men har du ett speciellt skepp Då går den, den där timern snabbare Sen är det ett annat skepp Som är, är mer ett resource skepp Du kan samla resources För att uppgradera dina, dina baser Så att de har bättre defense Och så finns det då Ett, ett ja, men, krigsfartyg Eller man ska säga, ett krigsskepp Helt enkelt som är, eh, rör sig inte så snabbt Men har ja, mycket attack power så det har jag spelat ganska mycket Och bara lirat ja, Tio mot tio matcher Jag tyckte det var rätt Rätt kul i alla fall Är det typ deathmatch-stuket då Eller hur funkar liksom, eh, Själva konceptet Med 10 mot 10, Så att säga Ja, det är, ja deathmatch När ja. du dör så, så Respawnar du bara igen efter en stund Men du respawnar då Ja Bland någon bas som ni mm. har För tillfället mm. Så dör du Fiendeläger fiende Då ja, respawner du Och tillbaka i din bas igen Så mm. det tar ju tid Att komma, komma tillbaka till frontline Och när man dör då får man också Välja vilket av de här tre skeppen Man vill, vill vara Så man kan ju som liksom börja med att vara Kanske capture skeppet Och sen i slutet kanske man går mer mer in på att vara krigsskepp etc men man märker ju att, att jag spelade några matcher igår eller om det var i för nej igår var det nog och då märkte jag att motståndarlaget var fem stycken vänner som spelade för man de, de får som en, en färg i, i lobbyn för att indikera att de här är ett, ett party som man gör natt tillsammans och då motståndslaget hade fem stycken, alltså ett, ett, ett team på fem. Så de var ju sammansvetsade väldigt mycket. Så det var ju. Jag förlorade alla matcher den kvällen för att de var. De var för, för tajta helt enkelt mot, mot, mot randomgruppen som jag var med i. Mm. Det var lite task matchmaking matchmaking, jag tänkte. Ja, men den att de försöker. De sprider ut dem. Ja. Ja den försöker, den gör ju ingenting mot, mot ditt party Sen är det ett party som jag är jojnar då, då ser den ju till att ni, ni kompisar att spela med varandra men, men den försöker sprida ut de andra okay. karaktärerna För man har som en level också beroende på hur mycket man har spelat Så kan mm. man så säga att ja, baserat på leveln så vet nog den här personen om, om mycket av om spelet så när det joinade nytt folk så märkte man ju att spelet balanserade upp det och skickade alla level 1-level 2-spelare till, till det laget med. Och alla level 10-plus var, var ju på min sida då. Men, så de försökte ju balansera det så. Men, mm. men då de, de här fem var level typ 20-25-plus, då hjälpte det inte så mycket ändå. Och de var ju väldigt som sagt samspelta. Vilket inte vi var ganska förståeligt i och för sig. R Random ja. som <laughs> bara spelar. Det är, ju, det är kul från deras sida att, de liksom, att partis inte bryts upp. För det är kul för det partiet då, att de får spela med varandra. Ja. Men jobbet som du säger för motståndare <laughs> som inte alls har samma förutsättningar. Får, får hitta några vänner och spela, och spela dem. <laughs> <laughs> så jag hade faktiskt riktigt kul med, med de här eh, PlayStation Plus spelen eh, och eh, ja men nu blir jag väl tillbaka som sagt till Kingdom Hearts ett tag för att hitta hitta dalmatiner. <laughs> Woohoo! Jag kunde inte riktigt släppa Kingdom Hearts 2 när jag spelade för jag liksom, men jag ska bara hitta de här skarpskissarna jag ska bara hitta pusselbitarna. <laughs> Och sen var det, ah, men jag ska bara skapa spelet, starkaste vapen och sen ska jag gå till slutbossen. Och så hade det gått ganska många timmar och så kände jag att ah, men jag kanske borde sluta spela nu. <laughs> mm. Jag kände igen det där. Från när jag spelade Final Fantasy VII då kände jag också det där. Jag ska bara farma fram guld chocobon <laughs> innan jag <laughs> far till sista Jag ska bara hitta Knights of the Roundtable, Jag ska bara hitta Hitta Mime, jag ska bara hitta. Vad heter den då? Duplicate eller vad heter den? Ja. Så då. Ja, innan jag väl hade kommit till sista bossen på Fallout då var ju. Ja, sista bossen var ju ett, ett, ett skämt. Jag kastade, ja. jag kastade ju Knights of the Round Table med en karaktär som hade någon länkat den med någon materia som gjorde att man kastade den två gånger. Sen, oh. Och sen hade en annan karaktär, Mime Så Mime, Mime var den andra Den första karaktären Så helt plötsligt hade jag fyra Knights of the Roundtable Uppköade Så det var ju bara att gå och göra middag Och duscha och sen komma tillbaka Så var ju fighten är <laughs> Lite för lätt kanske <laughs> Ja för att ja, Jag vet inte Om ni har spelat med Nights of the Roundtable Det är ju samma magi som tar alltså, Vad kan den ta, tar den fyra minuter det känns som det i alla fall när man kastar. Du kan inte avbryta den eller så här, skippa den. Utan du måste se igenom hela hela magisekvensen. Det känns som den är fyra minuter lång. Och, och då, jag hade som sagt klirat upp fyra stycken. Så det var så här sex, 16 minuter filmsekvens. Och, ja, jag går och ta en fika. Men ja, det var ju den bästa magin i spelet. Så det gjorde som sagt att det var lite för enkelt. Mm. Men det var också den där grejen som jag fick att jag ska bara. <laughs> men det kan ju vara kul också att, att ha sådana spel där man verkligen känner att man vill göra allt. Mm. Eller mer än bara storyn i alla fall. Ja men precis. För och, då känner man ju att spelet har fångat den på ett sätt och man känner att sluta dricker jag måste ha det här också. liksom. Ja. Var det samma sak på Kingdom Hearts 1 för dig? Att du letade runt efter alla dalmatiner och sånt där? Eller? Jag vet att jag gjort det någon av alla omgångar när jag har spelat det <laughs> i alla fall. Okay. Men inte den senaste när jag körde 1,5 remixer så kände jag bara att ah, jag ska bara spela igenom det. Ja, men då har du, har du redan gjort det en gång så har du så gjort En gång gjort... eller fem gånger eller tio <laughs> gånger. Eller... Ja, men jag tänkte, jag tänkte samla alla, alla. Dan Martin har man redan gjort ja. sådana grejer en gång så kanske det inte känns. Då nästa gång så förstår jag ju för man bara vill köra större ja, på. Ja, väl precis. Vad igenom? Jag har läst någonstans, jag vet inte om det, var, om det stämmer, men att man får ett, ett annat slut om man har, om man har hittat alla dalmatiner Eller om det är något extra videoklipp bara i slutet. N någonting extra har jag för att man fick se. Jag vet inte om det är sant dock. Men... Hmm. Jag har faktiskt ingen aning. det var så pass länge sedan jag fångade alla dalmatinerna ja. Men, mm. ja, kanske är. Du får fixa det, Markus, och så får du återkomma. Mm. Du... du får jaga dem där till nästa tisdag så återkommer du. <laughs> ja, jag har en vecka på mig alltså. Ja, och... det är perfekt. Schysst, jag ska göra mitt bästa. Jag har ju, det finns ju en, en, en trofé att man ska, jag har läst på lite om troféer i spelet nu när efter jag har klarat ut storyn. Mm. Det finns en trofé där man ska klara ut spelet på under 15 fem, timmar. Och det verkar vara rätt rätt tight även om man skulle spela på lättaste svårighetsgraden så säger många att, att det kan vara det kan vara tight ändå ja. men det finns till en ett, ett trick att, eh, att spela, spela eh, över hundra timmar för då går timmen runt den kan inte visa hundra 99 och så 00. Det var dåligt ju. <laughs> Så, så tydligen kan man så stod det typ att ja, man har du en, en vanlig sparfil någonstans och Men fortsätt med den typ samla, grinda vapen och levla och hålla på att hitta alla, alla valpar och sådär. Och då är, är timern säkert nästan upp mot Hundra timmar. Så då är det bara låta låt spelet stå still de sista timmarna och sen gå och spela bossen alltså. igen. Så jag funderar på att göra det, att hitta mot Allantan Martiner och göra allt, allt, några andra trophies så att den kommer upp i nära hundra timmar ska spela båsen igen. Då, då får jag se, se det andra slutet. Om det nu är ett andra slut. Eller extra slutet. Vilken slarvig kodning. Ja! Alltså så pinsamt. Ah, ja, ah, men det var ju snyggt. Kul för mm. den som kom på det. Ja, exakt vad ja, han kan spela, spela över 100 timmar istället för. Ja. Ja, men det måste ju vara det är så bara ja, men så där fick ja, du du, du blir en timme. Ja exakt eller ja, du måste ju spela mm. mellan 100 eller till 115. Ja precis. Annars får du vänta till 200 timmar mm. innan nästa varv. <laughs> ja det var det var skönt. <laughs> men så det roliga med Kingdom Hearts är att ofta är det så många timmar som försvinner på ingenting. För min, min första gånga spela spela spelet för väldigt massa år sedan, när jag var runt 13 tror jag, gick i högstadiet. Jag bara, ja men, 70 timmar på Kingdom Hearts. Ja men det var roligt, jag gjorde mycket i spelet liksom. Och så spelade jag om den en vecka senare jag bara, 40 timmar? Vad 17 har jag gjort i 30 timmar då? liksom så mycket som bara försvann. Men det är väl lite det härliga med det här spel också, att man bara kan... Ja. På något vis bara försvinna i spelet utan att eh, göra storymässigt. Alltså bara springa rakt igenom det på något vis. Mm, precis, för det är så himla visar miljöer i som inom den tidigare ja. som alla Disney-värden och sådär. Mm. Och så kan man ju bygga skepp också. Visst kunde man det ettan. Ja. Sådana Ja. Så flyggepp, jag, Fast, jag. jag inte riktigt... Jag tycker att det var svårt att bygga. Jag fattade inte riktigt. Eller fatta. jag. Jag tyckte det var svårt att bygga det där skeppet. Mm. Så jag som var låtit bli. Det finns ju några blueprints här färdig. Ja, var färdig i manaler som man bara klickar på så att kan bygga, bygga dem. Så det är de jag använt. Jag har väl lyckats klistra på några fler kanoner på skepparna så att man skjuter mer. Men annars tyckte jag att det var ganska svårt manövrerat skeppbyggarläge. Tyck, tycker jag i alla fall. Ja, det är ju inte lätt på något sätt. Jag har aldrig fattat det. Jag ger upp och bara ner att jag hamnar upp på en ställe. <laughs> Mm. kan inte lägga ner 15 timmar på att bygga ett gummi liksom. <laughs> nej. nej det, det kändes väldigt omständigt. Ja. man kunde inte bättre för 15 år sedan tänkte jag säga. Det var för nej. mycket, men 12. Ja nej, men ja, nej. Det är kul när det går att sänka ner tid i det utan att man varvar det fyra gånger. Så att säga. när man har tagit bort skäpbygga i tvåan, eller? Man flyger inte mellan världar längre. Är jo, man först är man ju som att man flyger mellan världarna bara som en om man ser en översiktsbild på världen och så ser man bara skeppet. Men man måste åka genom gångar där det är samma som ett att man kör en liksom. Mm -hmm. Men jag tror inte man kan bygga skepp. Faktiskt. Okej. Okay. Mm. De kanske insåg att det inte gav något till spelet. Ja. Folk fattar ändå inte vad man gör Nej. Kanske borde lägga ner det här var de själva som fattar någon... det man gjorde Ja precis, det var något internt skämt typ. Man ja. vill lägga in det här Det är ingen som går att fattar <laughs> vad man gör ändå så. Eh, Ser ni fram trean då? Ja Verkligen, det kan bli Jag hoppas det skulle bli häftigt För det har mm. varit så himla många Tid och spår nu där man inte alls kunde greppa storyn på något sätt. Jag vet inte vad som har hänt. Det skulle bli skönt att ha något mer i huvudserien så kanske jag samma lite trådar och förklara en del och tar in något nytt. Yes, jag försöker se om det finns något datum men men jag tror inte det. De visar väl upp det på E3? Var det förra året de vi fick se en trailer? Den Sora stod på något tåg och allt. Det var ett typ ett mem att ah jag är hype train eller någonting. <laughs> <laughs> ja, nej jag ser inget inget datum eller någonting, men det ja mm, New footage was shown in Japan Expo footage. Ja, ja exakt E3 2015 trailer mm. finns Så det är det är på gång. Ja. Det kommer väl om en 4 5 år kanske då. <laughs> Tänk positivt, förhoppningsvis. Ja, men kom ju ut 2007, så jag är liksom... Den har väntat i åtta år, typ. Nio till och med. Ja, det är ju bättre det än att det är halvdåligt. Eh, rushat och så vidare. Ja, sant. Men eh, det är säkert att vänta. Ah. När man ser fram emot Så att säga. Eh, Resident Evil, då? Eh, det, vänta, nu är jag inte riktigt med. Eh, kommer den sjua, eller? Hur var det där? Mm, precis, nummer sju. På, är på gång, visst är så? Ja, och så kommer det en remake av tvåanden i alla fall. Ja, tvåanden, vad kul. Det var, äntligen. Lätt, det var lätt för dina favoritspel, sa du väl? Precis, så jag är så glad att det kommer bli en officiell remake på det, äntligen. Men jag var nyfiken, för det finns ju två olika stories i det spelet. Det blir ju, jag tror det kanon när man kör Leon A, Claire B. Så kan man köra Claire A och Leon B, det beror på vilken man väljer först och sådär. Så det blir spännande att se om de väljer kvar De två separata storyna Eller om någon de tar den som, är den som räknas som Den riktiga så att säga För det händer lite skilda saker Beroende på vilken kartan man tar först mm. Man får hoppas att de har kvar Det som det var så att säga Att du ja. ändå har två separata Det känns lite billigt Nej men nej, nej vi, vi kör bara på main storyn så att säga. Ja för då förlorar man ju halva spelet liksom. Ja. Det blir ju jättekonstigt Ja men verkligen och så tappar man lite replayability liksom. Det blir... Ja. Mm. Det är kul att spela igen om, det, om du kan få fram en, annat, eh, ja, en annan story eller ett annat slut och så vidare. Precis. Det brukar japanerna generellt vara duktiga på att eh, göra olika slut. Så det vore konstigt om de gick ifrån det. <laughs> det ja, verkligen. Standard. Mm. Nej, men sen Resident Evil 7 hoppas man ju kommer vara bättre än vad sexan var. Sexa, för det var ju bara kaos och katastrof. Jag har inte spelat är var, var det, det bedrövligt? Ja. Eller, ja. <laughs> man får ja. ju välja att spela som Leon och alltså Chris och sen är det... Vem är den tredje kampanjen? Jag har ingen Eller, Cherry, <laughs> i alla fall. <laughs> sen är det så att de här karaktärerna möts ju. Så får man köra en boss med den ena karaktären man kör sen byter man till nästa scenario och då får man köra den bossen igen fast med Aha. andra karaktärer. Det samma bossfight tre gånger. Liksom jag är slagit den här bossen på exakt samma sätt. Måste jag göra igen? Och så var de, det dålig story och det var bara kaos. Och, ej, ja, nej, nej. De bjöd som inte på en annan variant av bossen då. Som man tycker att de borde ha gjort. Ja. Nej, men i, inte en enda ändring. De bara orkade designen till bossvisningen i samma tre gånger. Det blir jättebra. Snyggt. Ja, det, var, det var besvikt en Måste ha varit en besvikelse, verkligen. Och en omtalad frontbild. Visst är det sexan ni pratar om? <laughs> Resident 6. Precis. Där är det ut som att en giraff som får lite roligt. Mm, exakt. Kant <laughs> ansie, liksom när man har sett Nej. Yeah. Men eh, sjuan, det finns inget datum på det. Eller sa ni något datum? Visste ni något? Nej, man vet väl bara att förmodligen är på gång. Jaha, jaha, det är så, det är bara rykten än så länge ja. också. Jag tror inte de har utannonserat det, för det är väl mest bara prata om remaken på två år just nu. Mm -hmm. Vet man någonting om, om den då? Nej. Är inte det heller? <laughs> men var det var det är ganska hemligt. Det kommer komma inom några år, men de vill ju bara se officiellt att den är på gång. För fansen har ju spekulerat om det i tio års tid liksom. Okej. Okay. Uh... Men det är officiellt i alla fall att de har sagt att, att, att, att mm. en remake är på gång. Ja, precis. Då är jag med. Men med med. sjuan antar jag man att den kommer. Varför inte? Mm. <laughs> ja, de har gjort så många innan. Så att jag menar, ja. det varför sluta nu? Ja. Det är som filmen. Många så att man kan ha 99 stycken spel i sin samling. Liksom. Mm. Tragiskt. <laughs> ja. Gör eller vill någon, någon ny film? Någon till film? Mila Jovovich. Uh... Ja, det är väl sista filmen, även den som de har filmat precis, är Jag är väldigt säker på. Jaha. Uh -huh. Och det var lite, lite tragiska grejer under den inspelningen. Jag vet att det är någon som fick åka till sjukhuset och av människorna och så någon var det som faktiskt dog på inspelningen. Men det är rätt bekant faktiskt nu när ja, du säger det. Ja, blev krossad av någonting tror jag det var. Och så ville teamet inte avslöja för förutom vad som att och de bara, Nej, men det är ingen fara den ska vara mm. till sjukhuset och då var det ju helt ah, en massa ah. krock, krockskador och allting Nej och... eh, Okänsligt eh, kan man ju tycka Ja, lite eh. grann så det var mycket, en stor helvande där de var, som hade hänt och... då mm. Ja, A second accident occurred during filming on December 3rd when crew member Ricardo Cornelius was crushed to death by one of the films props, a US Army issue hammer while on set. Mm. Eh, filmen ska ha release 27 januari om ett år. Ja, nästa år. Så ja. Det var oh. en som dog under, under inspelningen. Det är helt sjukt. Man tänker inte att sånt ska hända under i filmspelen. Men det är klart att olyckan kan vara fram vad som helst när är liksom stund människor med som borde klara sina jobb liksom men ändå kan det vara konstig uppgift, så att säga. Men undrar du vad jag skulle ha gjort på den här bilen liksom. Mm. Ja, ja. Uh. ja det var inte. Det var en, till en, en, en annan olika innan dess också som. Inte var så trevlig heller. Nej, det var ju det var ju någon kvinna. Vi tog henne till sjukhuset. Jag minns inte riktigt vad det var. Hennes skriva. Ja, oh, Jovish Stantable Olivia Jack Jackson. Severely endured when her motorcycle collided with a camera crane. Leaving her in a coma for two weeks. Ouch. Uh, trauma, crushed face, uh, paralyzed arm, broken ribs. Ja, listan är lång. Mm. Uh, I found that needed to be amputated. <laughs> det är helt sjukt. Liksom. Ja, Jackson announced in December 2015 att det paralyzed left arm will need to be amputated. Ja. Ouch. Usch. Ouch. Ja, det var en olycksdrabbad filminspelning, om inte annat. Ja. Ehm. Mm. Mm. Hur tänker du när spel blir film, film blir spel? Du är en som liksom Resident Evil. Hur tycker du filmerna har tagits eller gjorts? Har de varit mm. liksom true mot? Uppskattar du filmerna som du så uppskattar spelen? Så att säga, och alltså, det? grejen är att filmerna är ett helt separat universum och det var ju mm. kul till en början att de bara körde på men för första filmen tycker jag är superbra. Men sen började man ju ta in karaktärer från spelen och miljöer från spelen och gjorde dem helt som de inte skulle vara. Mm. Och jag tyckte att det gick bara mer om utför och nu är det bara typ filmande spelsekvenser för att inte har något eget material. Just. Så nu är ju hela Wesker-scenen från Resident Evil 5 finns med i Resident Evil Afterlife. Okej. Okay. I slutet. Mm. You will all die down here. Tror jag första filmen. Mm. Ja, jag, vill också, jag har sett alla filmer tror jag. Det, det har blivit en grej att, att, jag, att jag ser dem på bio. Och jag vill också säga att första filmen tyckte jag var väldigt bra. Och sen så mm. har det gått gott ut för sedan dess. Mm. Men jag kan dock tyvärr inte dra några paralleller till, till spelserien eftersom jag bara har touchat ettan som sagt. Mm. Jag var ju lite sådär så jag ville ju att filmen skulle vara som spelet. Alltså. Jag, jag var ju den som skrek nu skrek jag ju ingenting, men jag var ju den som ville att eh, filmerna skulle, eller spelen, ja, filmerna skulle vara med spelen likspelen. Mm. Jag tycker att ettan var så separerad på något vis. Och sen var det ja. ju bättre när de ändå tog in jag är som motsatsen. ja jag vet inte, det, det är så sådär. Ja. men Jag känner med att de började snå mm. Jag vet att det liksom var för att göra det till filmer. Jag kände att det var, just när de började helt separat så var det konst att knyta samman allting. Ja, verkligen. Och sen hade de ju ingen förklaring heller när de tog in Las Plagas-viruset. bara, nej men vi har tagit det T-viruset och det gjorde det här viruset till det här. De mm. tänker, nej det har ingenting med storyn i spyrån att göra för Las Plagas det var inte alls liksom ett virus i början så. Så det är bara, nej. De gör mycket nej. konstigheter. Det är ingen kul när de står in, eh, varken åt ett eller annat håll. Så att säga. Nej. Böckerna som är eh, skrivna och Utefter filmerna tycker jag det är helt okej okay. att läsa. Okej. Okay. Hur många böcker finns det då? Det finns, det jag tror det är en bok för varje film. Okay. En sån här pocketbok. Jag minns inte vad författaren heter, men jag vet att jag köpte dem just för att jag kände att ja, jag måste ha liksom någonting som har med filmerna att göra som inte är bara filmerna, för att ändå samla ju på Resident Evil. Även om det mesta är fokus på spelen så måste jag ändå fylla lite annat också. Mm. Visst, det he <laughs> Visst heter residentiven Någonting annat i Japan Biohazard Just det, att det var. Med massa konstiga un och on De kan mm. inte säga biohazard Det är ju eh. biohazard Precis <laughs> <Eller något laughs> Förlåt alla japaner <laughs> <laughs> Vad ett bra försök Tack. I alla fall Vad mm. får du med? Ofta förfrågningar om din samling, residentivel samling, eller att du måste, eller måste att du får intervjuer eller någonting kanske till och med. Jag var ju nyligen intervjuad av Angelika Någren på p Hon kom hem till mig och vi pratade lite om min samling och sådär. Ja, kul. Är det något avsnitt som har sänds eller ska sändas? Ja, det har sänds. Det var några veckor sedan. Det var lördagen innan seriens 20-årsjubileum. Mm. Så det var... Ja. Det en liten Resident Evil-special. All right. Vad fick du då prata om? Var det din samling generellt eller vad? Ja, det var lite hur jag kom i kontakt med spelen och sådär. Och... All right. Ungefär lite som vi har pratat nu då. Ja, men precis. <laughs> All right. Men är du inne i några andra i in, i samma stil som Resident Evil, eller...? Alltså, jag älskar ju survival horror. Så ett annat spel som jag tycker om det är ju Haunting Ground. Aldrig har talat om, tror jag. Nej, det är lite lite halvt okänd. Det heter Demento i Japan. Men det handlar om Fiona Belli som vaknar upp efter en bilkrasch. Som vaknar upp i en bur i en källare. Halvt naken. Hon har bara typ ett lakan på sig, såklart. Och så... Så ska försöka Ta sig ut ur det här huset Hon har några som försöker döda henne helt enkelt Och så mm. får hon en hund till hjälp Som hon ska dressera Så den att kan attackera finen Så det är väldigt udda spel Men det är en väldigt intressant story uh, Haunting Ground Tror jag att det heter så? Precis Vad är det för uh, plattform? Uh, Playstation 2 mm. Det är också ett uh, Capcom-spel Okej okay. Fick du några uppföljare det också? Eller var det? Nej, det var, det var bara det. All right. Men det har ett klassiskt japansk stil. Fyra olika slut. nej <laughs> ingenting jag känner igen. Allting. Nej. Nej, jag googlade det och tänkte Perseite Eve när jag såg framsidan, men det var ju helt fel. Givetvis. Men <laughs> jag har aldrig sett det faktiskt. Ja, kul. Jag rekommenderar det. det väldigt... Kul spel. det är väldigt annorlunda. Just för att med... man måste ha sin hund. Ja, precis. Just med Survival Horror, som, vad gjorde den där? Det är också ett gammalt spel, vi var det så. 2008. Ja, Och Survival Horror-scenen, eller scenen har ju vuxit. Alltså, den har ju blivit riktigt stor nu, snarare, mm. eller för några år sedan. Och de måste ju vara verkligen före sin del, ja. känns det som. För nu finns det ju hundra sådana spel. Det känns som att de bara trycker ut dem för att de är populära. Och inte för att <laughs> de är precis. bra på något vis. De bara vill tjäna pengar. Jag kom i kontakt med Hauntingram genom att ha sett en Youtube-serie som heter Capcom Friends. Som är jätterolig. Där de klipper ihop karaktärer från olika Capcom-spel. Och så möts de och så blir det förvirring. Och så är det Albert Wesker från Resident Evil som har en masterplan av alla och ska döda alla karaktärerna en och en. Och. <laughs> Olika tävlingar, och det är matat tävlingar, det är så gavt. Jag tänkte jag bara, ja. men det här, det ser kul, det måste jag testa. Men spelar du de här spelarna själv? På natten, isolerat i ett rum? Ja, så. Oh, jag har för svagt, ja, ja. svagt hjärta för sånt här, jag, jag förstår inte. <laughs> jag måste spela dem på mitt, om jag nu ens skulle få för mig att spela dem sånt här. Då är det mitt på ljusa dagen. Ja, det finns ju en spelserie som jag måste ha tända lampor till- och det är ju Project Zero eller Fatal Frame. Det tycker jag är så vidrigt, men är så himla bra och spännande. Men jag kan inte spela dem när det är för mörkt, för då får jag panik. Vad heter det så här? Project Zero? Project Zero. Ja, det, är det. Man, det är också PlayStation 2. Jag är väldigt PlayStation 2-speltokig, känner jag. Mm. Men då spelar man... Som olika karaktärer som kommer i kontakt med hemsökta platser. Och så måste de med hjälp av en kamera ta kort på spöken för att... Ja, nu låter du bekant. exorcismer. Ja. Jag har inte spelat det själv, men nu när du pratar om det låter, låter du bekant. Mm, Made in of Blackwater släpptes nyligen. Det är ju senast i serien. Så minns jag att fyran kom alldeles utanför Japan. Så det är femman nu som kom till oss mm. senast och det är till Wii U finns det till, så det är lite roligt. För då använder man ju plattan så kamera istället. Ja. <laughs> men jag och Andreas började spela lite fem minuter och sen kom det andra spelet i vägen som vi körde istället. <laughs> okay. Det ligger lite på hyllan. <laughs> mm. Ja. Jag mm. hade nyss en där. Vi försökte hitta något Coop-spel på Playstation 4. Men vi hittade som inget, inget, eller jag kollar i bara bland spelarna jag redan hade. Men det var som... som inget, inget klockrent. Spela lite... Vad spelar vi? Det har varit lite Towerfall Ascension. Men det ska man ju vara typ fyra i. För att det ska vara kul. Mm. Uh, vad mer spelar vi? spelar ja, men lite Rocket League. Det funkar typ alltid. Uh, annars... Ja, miss. <laughs> men ja, har du något tips på co spel Som kan funka du behöver inte vara till Playstation 4 i och för sig. Men har du något som du vet, två spelar spel som är bra? Eller jag du? spelar sällan två player oh, Okej, okay. du och Krike, brukar du? Ja, alltså jag har inga polare så att jag har så sett, nej. Eh, co-op? Eh, nej, inte direkt. Det var länge sedan jag spelade mm. eh, lokal co-op typ- eh, jag tycker det gör så sällan spel med lokalkop Ja eller hur Det är mycket, det är nej. som online Ja oh. precis, verkligen Multiplayer online så att säga eh, Jag tänker ju Jag undrar om inte Left 4 Dead Det är väl en klassiker jag undrar om inte den hade lokalkop Nej jag är osäker Men ja nej, mm. alltså det är, det är så få spel som gör det mm. Det är för jobbet med split screen. <laughs> Då måste <laughs> ja. de ha ner grafik Det är ju inte fint Nej jag vet inte vad jag såg senast. Jag var hos någon polare i. Ja, oavsett så. Vi spelade Black Ops senaste. Jag vet inte vilken det är. Trean kanske. Och så det ser, det är helt okej okay när man spelar singleplayer. Det är rätt snyggt för att vara på konsol på något vis. Mm. Och så när man drar igång Co-open split screen så drar de ju givetvis ner grafiken ganska brutalt. För att ja. annars, annars klarar de inte av det. PS4 är fortfarande för dålig för att klämma ur. Och då, då, blir det, då är det ju helt plötsligt svårt att se de där jäkla zombisarna eh, och vissa <laughs> grejer. Eh, när de är på långt håll. Det blir grynigt på något vis. Eh, nej, det var jättetråkigt. Och då känns det som, här är, jag förstår ju att det är säkert, folk vill ju spela det mm. eh, lokalt. Men när det ändå inte funkar bra, så varför göra det? Yes. Eh, annars är ju det där rymds, vad heter det? Det vi spelade, Marcus. Det är världens bästa kaop. De som har gjort Magica. Uh, ja, Hell, Helldivers. Helldivers är ju kanske det roligaste local co-op-spelet Ja, då är det ju ingen inge split screen. Ja, mm. vi spelar ju faktiskt ett annat spel från, från Arrowhead också, Gauntlet Slayer Edition. Mm. Det, så det spelade vi också. Det var, det var soft co-op-spel, eftersom det inte är något. No... Ja, split screen. <laughs> ja, det görs för lite soft co-op om vi säger sådana. Ja. Det är för mycket SingStar och för lite mm. bra soft mm. Mm. Jag minns jag var liten. liten låter fel. Men när jag gick i mellanstadiet så hade jag en multitap till min Playstation. Så då körde vi ofta fyra vänner så körde vi Crash Racing mot varandra ganska ofta. Och det var också så att man såg ingenting på en liten tv delad i mm. fyra rutor. Mm. Men det var ju så kul. Men det är verkligen... Det var lättare att hitta spel förr. Där man kunde spela många i. Nu blir det mer och mer fokus på att man ska spela online när eller spela själv. Ja. ja, man ska nästan bara spela själv. Det är ja. Och värre blir det med vr än andra? För då sitter du verkligen instängd också. Då kan mm. ingen titta på hur du spelar. Det är ju helt bedrövligt, antar jag. Mm. Förmodligen. Ja, ja. Vi ska bara runda av, faktiskt. Vi närma oss en till oss gränsen. Emily, vart hittar man dig online ifall man vill veta mer om dig finns, det att, finns du online? Ja, jag finns bland annat på min blogg som man hittar på emilyredsfield.se och då är det Emily med M-L-I-E helt enkelt yes. och sen är det Emily Redfield på Instagram och på Twitter och överallt på sociala medier <laughs> så det är bara att hitta mig under det namnet Ja, ah, härligt. Något annat du vill säga? Eller en ja. nöjd så? Tack för att jag har fått vara med i den här podcasten. Det har varit jättekul att prata med er. Ja, ah, jättekul att du ville vara med. Du då, Krikke, har du något slutord? Eh, Dark Souls 3, säger du. <laughs> utropstecken. Ja, På utropstecken, frågetecken, utropstecken. <laughs> eh, vi får se om jag kan, kan podda nästa tisdag, onsdag. Kanske helt förstörd. <laughs> Ja, så, nej, nej nej men eh, precis det, Nej inget speciellt Det är Dark Souls som gäller nu så det är yes. Jag kan jag, jag kan bara göra en sak åt gången så. Ja just det där. Mm. Ja för utöver Dark Souls Så han vi inte ta upp det nu Men jag tror även The Division fick en stor patch idag Och Destiny får en stor patch idag så. Mm -hmm. Ja just det Det har du rätt det Så Tre, tre stor, ett, ett stort spel spelsläpp och två ganska stora spel som får stora patchar. Och du har inte spelat Division ännu. Nej. Så är så. Du kanske skulle ju eller Hur <laughs> du vänner? Eh, alltid vänner. <laughs> de, de, de är för få. <laughs> mm. ja, jag vet inte. Jag har ju Kingdom Hearts och hitta ja, talmatider. det är kanske bättre att söka de där talmatiderna. <laughs> uh -huh. Yes, men det var nog allt för denna vecka. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! Yeah. Yeah,